اللهم الله بسم الله الرحمن الرحيم ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فرمى الرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الرسول فرمال يخرج الدجال دجال بروضي فيتوجه قبله رجل من المؤمنين نو یو پننجې به او پسې ور روان شي چې دو تخ جووم تووا جو وویللی نو م تووجي به شي د طرفته را جلون یو سړی د مومن نه پ طلاک کال مثاله خو مسوو ک داران به او سره د دو محامسی پټ ناس که نه د جاان د امریکیا هم د جاالان دا د جا له که نه ل پټ ناس دا پوټې دا ناست سبار سب را و پ او داس بهسووکې مطال خو د جاال د د جلسو داران بهوي یقولونهلو ال تع ک میرهوي شما داسو کېداران به د ته داران میروي ال تعېلو په یقولو املو ال هذا لدي خو رارج دا را وې نه دی د پس را و ماشاءله د را وې په را ویم ه له او ما تو منو بر ب س دجال څه وایه او آیا د ذکر مدي باندې اه دا څه وایه دا څه نو ويقول ابو تیمادر ربنا پر رب باندې پټوال مشته سبحان الله اپ تی وین نو هغه د سترونه پټ ته په دې باندې دو قدرتونو خارایږي کو بیږي پټ دې سنت باندې وګړو نو رب کده سترونه پټ ته سر سره او خو بیخ پټه پر رب باندې خفا ناراضي ی پولو هغې به اوتلو هو ووج پولو بعضم ل بعضم اللی فقطقد نهها کوم رب کوم ان تتلو دن دوه وو د بعض بعض تاسو و خپل رب به کړي چې تاسو به یو تن غورې د منکري چې تاسو او ی تن لره دوه هو غیر ددننه یعې مقصد داې چې سووم ما ته خبرهېېکري نو ووج بیا تاسوتهپلي دال اولري چېغبي بیبگو وزارا فَيَنْتَلِقُونَ بِهِنَا الدَّجَّال دیب الدجَّال تَدِبُودِ دی فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنِ سبحان اللہ شده مومن نظر پیو لگی قال یا ایوها الناس التبچه دگی انہا دَدَّجَّالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ يأمر الدجال الدجال بحكم كې به په تسرا پيشبحو پيشبحو ديبا اې پړما کې وګورئ شي ورغور زوي ورغور زوي اوسوي تاسو سمګور ورغور زوي ووي یاتين بغدا او صدا دي څير شي کنه مخ کې به پجویر چې خبره پجویر ګور وای پجویر وای وای وای څنګه خبر څنګه پدې نیو بسم الله وایې وي ويقول خذوه فشجوه نسيه وشجوه زخم کوي او يوسع ظهره وبطنه ضربن نو اي ه ګوره به اوتي اوتي کنه چې دا خيطه او دا شا دا به په وحلو باندې چې پلن دی کې لکه سړي چې اوس په نووي وي وي اپلن دي شي لکه دا چې پلن کې سب په وحلو سره یو به پهېواازو کې او ما مینو بي ان دجلال باواو کې او تؤمنو مینو بي ایمان د باندې را وړي په کورو الكذاب تم ما په ووهلوګې دا کوئ کو مسیح کار دا دي کلکشه په خبره باندې دوړه به دررکي بیا پر که نه په پهیک مروبي په یک موي نو بیا اوې حکم وکړی شي ايوشر بالمنشارين نو وبشروشی په اری سرا من مفريقه لدیکي د سرنا اي لدیکي د سر اي لدیکي به ني خو هات ګز ډيرا دا زبير دا جدي کېداسه بسکه حتا يفرق بين رجليه اي دا چې دا چې بریکرا شروع شي ا شروع شي بين رجلي صخر صخر زدار وشي سمح الله ثم يمشي الدجال اخذ الدجال گنده برا پات بين القطعتين پر مز دا دو ټکوکو کی ثم يقول له قفتا فتا فيستوي قائما دیور نیخ شي خلګو جوګو وکري خدای نه منو وګورکان څنګه کله پسیو کله کې نه وړاندې شي ثم يقول لو اتؤمن بي هيځ په دې رمزه ما یو خبر اده وَيَقُولُ مَزِدْتُ فِيكَ إِلَّا بَصِيرَةً نمره زیات سره سب مبارک مغربتی رات او نمره زیات کرے مغرب بصیرت خو پیشم چې هغه ربی دجالی ثم یقول بیا بده دا چې او چغره توحید ته لګئی او رب او ته چې دا خبر پر لکه چې لري کرامت یې وره وای بهننا النَّاسُ وَخَلْقُهُ هو لَا يَفْعَلُ باي بِأَحَدٍ أحدې النَّاسِ زَمَانَ نهروو د د ا چا سره سنی شي کول بس داځې آخر کاسووم چې د خپل دجل چلا خلکو بارې خپل پاور قائمو مو پهیا خو زه دجانله د جابمن ب کې چې ل بهبحو چالې کې الله ب ن راقبې ه ع سبحان الله اے ترقو ترقو ترقو تے نہیں تے ترقو اڑا دا دا دا چغلدی دا، دا،, دا دا دا لوغال کو نی دا تی دن اغا کوتے دی سر دی نو لا سوا چوا کلاسوا چن یو ڈرگونو نی دی دگرگونے دی رکا ترقو وے نو دو ترقوی دا ارچا ف بدن کی یو دی دی څوک کی چرچا پیرا دا د علالو زید په دی بوله الله تعالی تان بواچی بواچی راکا ووچا راکا ووچا تانبا بلا استیو الیه سبیلا بلا استیو الیه ہے کنه ولګی کنه فیاو قوزو بیه دایہی و رذلیہی فیاقذفو بیه دې چې پېشی چې لا لاسونه خفی ولوې شي او اولی باید په یخې به نهسو نامما غفه هو اان نه خله بهګماند چې بس اللاله ووي خو بس د پ دغه شو ور غور چلالو ارکې دول شو او اوورته غور دی په انې نامما اوک پله مخکې ته حی سر شو دی که چې دکم او نوغ به جنتې چې وانما الوقيف الجنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اعظم الناس شهاده عند رب العالمين الله رب الجلاله چې د دادې چې سرداکار کوي د نړی په گواہی کې په توحید د رب باندې پنيز د د دنوي موحد چې د دی کنه الله رب الجلاله لی شخصیت میلے گئی سوپ پیدا لے گا اللہ را کہتا کہ هو الخفراء والطلائع پیرداران جاسوسان روائے لمن الدجال اكثر مما تعد و انه قال لي مقصد د دې چې اچا تفوس وکړي در رسول الله صلى الله عليه وسلم په بارز دجال کې زیاد دایره چې ما تپوس تفوس دی نه ما دې ډېر کړو وای قال لي او ما ته وي ما يذرق ته ستګ دې چې دجال باندې دته موږ نو کې قلت انهم يقولون ما خلقوا اي شيء انما هو جب سرې جب الخبز د سره وې غرد دوړې و نهر ما ان نهر ذوب اد روړې و سره غري خلکو دور کې او په لګه قال هو اهون على الله من ذلك نصر ابو غري او دبر نصر ابو چدن اغا ا نويل كده دو ابو بو سرکري نهري لنبي الرسول هو اهون على الله من ذلك ذنيص مقصد دي لان دي كلي ايه هو اهون من ان يجعل ما يخلقه على يده. مظلا للمؤمنين ومشككا لقلوب الموكلين بل يزداد الذين امنوا ایمانا ويرتاب الذين في قلوبهم مرض و وي... اوپر دیکھو او اوپر دیکھو کتنا دیکھو کہ دی زیبہ پی ہے شی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پی بھی نہیں دا مقصد چہ دسرا بھری بدوڑو اور اور خالق خالق او نهر بيد او بو نو خلق ما گمراه کی تک وروډه بوړ کی او نور کی انور چاسک باندې او بین وروډه نبی رسول وی دا دو گمراه کول د خلقو لپاره یو چیت چیز نه دی دین اله نورولم تعالی ورکړي دي باران بسر خلق خلق سره برا وجنی او ټوټه کیږي او آپا صحیح دی او دا چې کوم کسانې د غیدو غلان دی بد دکی او اخینو وی نو دا عمر उचित نه دی په الله تعالی دا داد ور उचित دی ور الله نه ور کړي د دین اله نور سیندې دی یو الله ور کړي وخت د امتحان بهینو امتحان په وخت کې خبر به ډېر نه غلای او چې کم مؤمني اب خط لکې او چې کم کافری منافق نه بشکې نور دا څه پرواو نه کې چې د سر بغری او د سر ډوډای او خلک بغمرا کوي د سر بچی دن او بل کې اوسموي کې نه نه خاص کې نه کې پسیشته زادخ ارده نیاز استه دا چالو څه دا چالو کېږي موږ سره پر خاله غوړي جوړهګه لريږي هر څه دې دې کیس ماګه دې جوړاږي موږ غوړو خو له دا چې الله باندې وګور څه څه ته چیږي دا څه لغزه عمل نه خراق ولا پاو درسم تاري بولا له الله اورا چې زوائب ندی په قوت نه کګي هیڅ کني خلکو کارو نه دی که منډه بیراگي کګي هیڅ کني فایده او ارزښت بس دلاوته الله منبته دې جوګل سبحان الله ځکه نه راوي وختي قات راغلو اته نو شریپ ووخیا وختیا او چې هغه ستانو اتانه یو تا یو کاڅ چې دی نو اشریط حق لیږله چستا ډیره شکريو ډیره مهرباني ولی زه ما رو له خسته ډیوټي لگاوله سارا غل شي او د اورو پلېن کېدل غل پلېن کېدل اورونه لایو او زه په هغه مترو ډوډۍ اورونه زه په څنډه اورونه اره وخت صبحلو خبر شي فاطمه چابرې جو خللې اورونه طالبانو خبر شي چې ګینه نشته ډوډۍ ایله ونه بولیان نو خبر شي خرزی نو خبر شید. اگر را را جی خو اینکه مینکتو چې بازه گمراه چه تیر آلی. والی هر که چه او خراره چه آلی. حلکه دا یہودیان، هیسایان، کافیان و شرکان دویوی دا خرز و حقون پیستان بینیشتی. سوی؟ خرزی مگرده. خرزی غطور سوی په منده خلی. تماتر را را را بادر که منډه وی. مال ګرال را رامند بوای ما چې سره را ماند بوای څنګه د کپلو په حواله ور وای رامند بوای د جنیر رسول داله رسول مند وی حبون نشته خو باچا نه دا خو چې خاون ته څه او د شرع کې د خبره چې مصری دا اخره کوله چې دې شهید اخره کوله نارو مړي وانا وله مړي دې خو حاضر نشته پیسې خو باچا نه دا المرئه راعيه فی بیته دی ووج و خاص پهور خو په نه پوېږي اوغ ته دی ل پیتتر رالو واړي دی له بله پر رالو واړي دیله پاه لو واړي دیله دا را دا را واي دا را وواي داشر با چه ده خپونه شروع کرد او سړي د تو روپونونه وانل و د خو حکوون شي خته لا ه کن اوک ممات وامون ننگارې یم تا به که نه لا ته صبح ل دوه من دوله او بس دا زه پ نه شمل ب شي ته اسلام کې حضور یې ته اسلام دې تواجه په نړۍ ټول ټول دی هغه چې دا نړۍ ایزره وسڅه کوي اعظم دا پینځه دې نه خرابې لکه او بینه مونی چې څنګه نه باندې باندې او چې مسلمان یې صحیح مسلمان یې غزه او صحیح مسلمانی او چې بلین و راتین بلین به غیرته یې چې څنګه باندې باندې دا دلا د خپل خدای خپل لور چې دین هغه چې لکه بزات خراب نه لري نه نه په کار نه په کار پختتو مطلب به وي مال م د جان نهپوربان او جن جان مې د زت نه قوربان پتو مال م می د سره قوربان د جان او جان مز نه قوربان <تصفيق> او که د تن و مې پریکې پرووان ې خو د زت خی م سااعته ملک د پختو دی تا به اواز لې د تننګه و که د تن و مې پریکې پرووا دی خو د زت خیال م سااعته ملک د پختتو دی زت پرنالی او سو او سو من لقیشی پرکار خدای دی غرق کدی فیسو سر بی سلخا سر بی انجوز غرق شی چیوی مال می دی جان نا قربان او جان می دی عزت قربان او تی عزت ورکا اخت اللہ کار فیشتی کنی پر دیبانی وائی آرہان ما من نبین ایسیو پیغمبر نیشتی اللہ وقد انذر امتہ ال آوار کذا مگردی رولی دی پن امد اغکانا درو جننا علا اینو آور و این ربک مز و جل نیسد آور دے کانا دے اصلاس و رب کانا دے مکتوبن بین اے دے بین آئین اے دستر گو تمہیں زری کرشی کافارا کافر الا <تصفيق> احدثكم حديثا عن الدجال اذا بغر شيء الا احدثكم حديثا عن الدجال واذا نبا ان تصح حديث ما حدث بي نبي قومهم اغا خپل قوم تا هرر تي غمبر ده بیان ک د ان آور با ان یجی اومااوی مثاله جن و, مثال و نار دیر آور دی او یتقی نن دی چې راض با د سر ب چې د دجننت یم سسیوي اور غے به می غ اتات یلوکان شي پلتتی قولو ان نار جننا هغه چې دی و چې داجننت نو به اووری ه ان نار ش۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم ددجال ذکر کو بین زہران الناس فمیز دخل کو کی دخل کو مخامق فقال ان الله علیه بعور الا ان المسيح الدجال اعور العين اليمنى ددخیس پر گچ دینہ کاکا دکہ ان عینه عینبت طافیہ تب واذا اس پر گچ دینہ پر سید لے انگور دے څنګه ہوئی پر سید لے انگور دے بکراو تے انگور دے پایا لا تفو مساتو قم بنیشت قید حا يو قاتل <سؤال> ل <سئول> المصمون الیهود تردي په چې مسلمان ب یهودو سرهجنکي شوورې شو که نه حتىا ختاې الهودي م حجر <DVD> وشاجر حتاغ چې پيږي به ودي اخوا د کانده اونا فقون حجر و شجر نو شجر و یا مسم وَمُسْلِمَانٌ هَذَا دا يَهُودِيٌ دای یہودی د دا خلفی زما شاتا تعال فقتل هو راشدته جا تعال راشد فقتل وای نه الا الغرقد سوادا غرقدنا لان ذی کل نوع من شجر الشوق دا, دا ازغن او اوندا او معروفو ب بیت المقدس بیت المقدس کی معروف دا کدی علماء بحث کرد چې دا کمه دا والله اعلم دا امریکایان په دې غرونو کې چې غننه ده د دغړې لري. دا لا دی نه دي. ځینې علماوي تدانه د دې خو قوا کې نشته او البته دا چې اوچ شنده دا ده داسې له سره یې بیره وګوریا کوم کې ستارت دي. پهنا کې ورې لهالې. والله اعلم. خو یې په بیت المقدس په انه من شجر الیهود دا دې يهوديان او نه ده يهوديان او نه ده درې خپل ده. سره یا راه دوستستانانه ده شجره در ی حو ته وای او دا لاچو ډېره جا را هم دهېره جا را شي دا په خواې ردي بوته او کار راغه بوته بهخوا زاري دا ټور او ببتې را کاي دا دا چې کته په سمو وکې دا کم زای چې اوبهډېري که نه هې لاچو کي چې لاچو کري غز کچ شي داې نه دا اوبه را والله عالم د دا نومه زما ترجی داره چې دا دا تهوي لکه خو عاموز داسې دا شي دا شروعورده لکه پهی مو ت خقونه کرد ما خو بلور نهکه پووس نو وک دغه فرليېپ را ک مارت به دي دلته دی دا چې بس دا یو غه د به مقعې مشهوره ده خي والله غ لکه کارشي والله عالم نهکهس خو دا په ما اعلمد نورله تعالی لااتخ پر بي اور رضی اللہ وان قاله قرۃ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی دنیا فایم اور رضی اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمال والذی نفسي بیدی قسم طاغذات جمع صدقہ پلاٹ کیلہ تذهب الدنيا دنیا بنا ختمی حتا یا مرر رجلو بالقبری تردیم پوری چی طریقی و تیری کی بس اوڑای پا قبر بانی پیتا من رغوالی نفاغی باندی با ارغری و یقولو یا لیتنی مکان صاحب آد القبر حیر مانچے زپر زہد دی قبر والای و علی سبی دین و دین پو جب تمنا دمرگ نکی ما بی اللہ البالا نبی قدوانی مگر مصیبت دنیا مسائب بگر آگیر کړي و دی چې چی کاس دا نه چې د دین غمبر هغه ځای لکه او مصائب بچند نگر هغه ځای چې داسې څه وانورج الله وان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعه قيامه حتى يفجر الفرات ترضي پوری چخکار کی فرات او ان جبل من ذهب فرات يو غرد چاد سروزو يقتتلوا علي قريب جنگ وليقي من كل ميهتين حرسلوا كبكر شنين تسعه وتسعون ويقول كل رجل منهم اري ابوئت لالي ان اكون انا انجو شاید <ساعت> چیز او اخلاص شما او دا غربا ما تنیل اوشین و رازی با اغرب غروب بی دا جگر او برخطی ایو بل بوجنی وجنی وجنی اشنگویزن بیست عمل لنی پرات کی بید اغرب روزی زی سنین بس روز و غرب روزی هست وفی رویتن یوشکو قریبت این یحصر القرآن تو عن کنزن منذاب چیخ کارب کی پرات خزانت سروز رو پا من حضره نسو چیدیت حاضر جب پلایا قضمن و شیع اس شیرتن نالی ویا وانو رجی اللہ وانو قارسانیت رسول اللہ, اللہ ورسانی یا تروکون المدينة على خیر ماکانت لا یعشاها الا العواقی یوریدو عواقی اتباع والطایف و آخر ما یعشرو راعیان من مزینہ یوریدان المدینہ یوریدان المدینہ یعنی بیقانمی هام بیقانمی همام فیجدانی هام وحوشا حتی اذا بالعطانیت و دعا خر على اولوهیما در حدیث مانا گرامدہ در حدیث اپاک مانا گرامدہ توجو ہو گئی توجو ہو گئی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې با رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وردل یقول فرمایي چې یتکو نل مدینه خلق چې کمدینه کې اوسي یې نو مدینه به پریدی علی خیر ما كانت باوجود د هر قسمه خیرنا چې پدی مدینه کې بوي او سهولتنا مدینه کې بس سهولت لو خلق بتیوزی لا یخشاه نه به لا یخشا ق به نه طرف ته ال اوواي مګر اووايه یريدو اووا وک پهیردو مغو او د ځناورو اوواي مطبب دا دی زناور دا دناور ب پهې چېغراانې په پرېفضلوتهوي که دا سړی پردي سااعتې نوازدي به داغسې پروي بیایان نو لکه مری کې پروي نو اوبا او فیر مغاي وه سر رو من یو سرور ېاخ دغه چاانه چې قیمت به پراي یې من موضای نه دوه شپن کیان بهوي د موځینې قويدي نه یوریدانیل مدینی طوی ارادی راروان بی یعنی اقان بیغا نمیمان را شریب دی چگه بھوئی دی پخملو بیزو بھنی پیجی دانیا و حوشا او بممود مدینی لرا دو وحشیان و مسکن سمار بکا؟ دو وحشیان و مسکن لاتو الوحشی زناور ببکیوی حتی اذا بلغا سنیت الودا چه سنیت, سنیت الودا تر او رسی نو خر را علا وجوه ما پر مصبو غردولی شی مربشی ناقیامت مدیع قی وی به یو خلیفہ د خلفا استاد په اخر زماں اخرت د زمانی کې یحصل مالا بلپ بمال ورگی احسن مالا فلقم مال ورکی ولا یعو دو شماری بینا با کفرد و جنا ورکا دی ملگر دی مجاید لدورا پیسی ورکی سورا لازدکاورا ابل لدورا دورا دورا دورا دورا دیری بشی مالی غنیمتینا بس بلکل لپی بورکی لپی بورکی اوزاد پروا بینی مال با اللہ تعالی سیوا جی مال با اللہ دیر کی لا پروا میں کوئی گرے اوہا ہاں <تصفيق> لالهوا لا تیناان نېز فخل خودااسې وخت را رواندي تووف رجلو ک چېکر به سرې پایېېصد دق من ظال ص دقه د سولرو په لاجددو أحد نه به ممي یتنې اخوواام نو چې وبي د لغه ددي نه محمان بني اولی دلی کی گیمی او سالے یتبعوشو اربعون امراتن نور پسی بیدد پسی سانور خذی سلیخ یا یلوز نبی بس پدسرو پناہ حاصر من قلت الرجال و کفرت النساء خذی بریری شی او سری بکم شی نیو کورکی بس سلیخ زنائی علک ببکی یوی لگ اللہ بندیان او سندر ریلی سوایم بخت صبح کے داشر او د یو د ریسرچ وي سوته نو چې پاکستان کې ار څړې د دوه وخزه یو کې د یلا د دې کال کې نو 30 چې دن هغه په دی وځري شي د خپلې فزارو باندې نو 330 مینکای سبز دا چا سره روانې کړې جو غرب 42 مور 20 مشتي نور روان دے روان دے دی لا په ځای کې بغان روان دی بغان روان دی دا لکانو جنګه په الله کې راړم دی دا خروف دی راځه راځه هم شکر او باث جمعه تمرسه د لقاده شکر او شکر واه هم صلی الله علیه و رسالته په لای اشاره جوړونه راغاره وځه واغص او ل له کاره نومون دغ سرړي چې زمکېواغته پکاري په مک کې جر راتن پ اضاب او منګوټې چې پای کې سره ضررو فقاله له فقاله له لې له کار نووی د چې زمکې اغې وه خو ذا بهکه دا سره دی والله مک د تاه غ وه پهمکه کې منګوټی سرو راوت دی او زه دا مرممه دا دغه دی والله او <سؤال> دا داته ان من کله عرضه ما خوستان م غ ده لم اشتري زهذهببه سره ضررم وقال نه وقاله الذي لهول رضو غ چې دغه ب کو ان بیا او ما یا په تاانې م کو از مکې چې س هس خلکوي دي دا د بهلو دي او تنواقع کرکي که نهما چې منصورات تي میلا دي بتی خبري دي او داې چې دنو مالګینې خبري دي او نده یل دي لکهاحی سر معلوې پهته حاکلاجر م دي پصله را وړ یو سري ته په د سره پ او ډېر زیات تیرپ په قال ل ته حاک معلی ويغن چې دي ته پ سره را وړی وه الکو ما والدون بچیم شته قال ما غلامهم دي وقال آخربيجارې زما یوردهقاله انې ح غلابه الجاره تاسو کارو کوي چې دديک تجنې واده کوي یہ ته ته لورو کا وانفقو علی انفسہم مما منه وتصدقا نچې د الله بندګار کې واده وې نو یو بزوشي او بل بچي دې داغه بزوشي شلاب شي نو هغه به خواخي او خرشي دا لکه او دا د دخل هغه هم د دې یينه خواخي او خرشي جو په دیم خرج کوو یو بل په خرج کوو خړی شي چې کومه ز ستوکان اندازه نه وشه اتفاق پیدا شو ما يريد استراغاله وايا رسول الله ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قائلا ما عليك من ما جاء ذو صلاحا بهذه الله عليه وسلم واقي بيان कर दे ابو هريره صبي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وارد يقول فرمى قالت امراتان معه ابناهما ذخذي درغله تتلي نو زامن و سرو جاء الزئبو فضحاب ببنی احداہ ما نو شر مقرال بیوی زیو فقالت صاحبتی ها ندیع اخپل ملگری توئی انما زحاب ببنی کی درس اکلاکاوا مستاز زیوڑی زمان دین دیوڑے وقالت لخراغی و توئی انما زحاب ببنی کی فتحاکما الی داود داود علیہ السلام تے پیسن روڑا مخیر ہے دا فقضا بیل القبران ابا چالاکاوا نو ابا چالاکاوا نو صرح په اجتهاد کې خطا یې صحه په وکیلاله د چې اجتهاد کې خطا شې د لویز لپاره فیصله نو زمونږ او تاسو ته چې هیڅ یادغلی نه کړه خبرداري ضروری نه چې خبرداري دغه شی ته خطا ایه هم دی او الله تنبیه ور کوي فقضاه له للقواته سالې د لویز په وروګللا فخرج تعالی سليمان بن داوود دای پسلیمان ابن داوود باندې روایت لیس علا سلیمان ابن داوود اخبرته اول خبره کتي دازی مونږه تلیو پلار داسې څه راو کړلاو څو عالی څو لوګي سره اوره فقال ایتونی بالسکین اشقه بین طما ایتوی قضا بالاماره علانی سره په سلګي چې چا کوي راځي چا په ولی پنیمو مې په ميز کې دی نوم څکه پر پرې نیم نیمب دیو شي نیمب له بډې شي فکارات الصغرا لا تفعل رحمك الله الله د با دا کده کار مکو هو ابن هذا د دې د دې او قبلې یې نیمې کا په زادي له صغرا دوینه رواه طوری له ورکو دې دې په له سږی ما وینې یدا کدا دا او ته په درې کې نه دا ستان نه دې چې بلار ته په تلې دې په خوږه غبررو عليهصلته صسلام او خيار پلار د زوی په تیت خوشاللي دي او خيار اواز د شاجر په خو ته زو خوشال ي والله د په کېږي چې کوتهو ته نهوي د دماه پره کو تا ل مانحني پر لا پصل را کسانو ترګان دی یو هغه ته تحصيله وکنه سينتهولې وکړه کا دی دی وړه چې جګړو په پاتې شړای باندې و هیوینا زمادا به د زمادا دا څه لکه سلامونه په خوښه ده چې د پېټرانا ته کومو وړه په خوښه ده چې صدرونو کړه دا یې چې دا کېله نو په الله سبحانه یع با جان جوړ د لا صدر جوړ کړو امام چې دوی دی خواره شه شړاله دواړه د غزې راوغه ستله او کنه غېله راوغه ستله ترونه ولا موږ سره او خو یو ستو خو بسم بسم باندې خبر یې خپلې خو دیو چې وخت ولا مونږ پټو چې مونږ وکړو چې ګوري کنه نه د یو د سر نه چې دینو دغره ووت دا طار ووت چې راته وکړو چې د چا د سره برابر وو اې دا مالينيږي چرته دا البته ښه راځه مالينيږي دا تار دی تر دې دا چولې دا پر سر کې تل پاقورې دي لې دې ایتو یک قزاب بالاماره علامات چې فیصلہ کوي یو اماره دې بالاماره دنال پاس غلط امیری او امارت علامہ علاکہ وی زمانگا دری امارت ہے دی امارت ہے دی امارت ہے دی امارت ہے دی ایو امارت ہے ویو امارت کے مرداد سے بویچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمال یذب الصالحون نیکان بقتن چی الاول پالاول وطبقا حصالتن کاش کام بورے کوری مازدن دم شغال او بچا څه وې کاه استام ګوره پوری ما لدینو سبا ګور لا پدومې وځرا چا دې یاد غوندي کا حساله الشهر پشان دا بو سمو سد قربشو اې تمریاد کجرو ته یاد دې چويتباه زره لا یباليهم الله بارتن الله به اس پروان زادي قطوب او سقدر به الله تنه وای هو سبحان الله تعالی رفعت رفعت عن رفاعه بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم یو يساري النبي اسلام تعالى قال ما تعدون اهل بدر فيكم سش ما تاسو ال بدر تاسو ال بدر پخ بل دانلو کې چې دنه څنګه غني قال من افضل المسلمين دم مسلمانانو کې د افضل ګړو او كلمه نحوها يا ملك المويد دي غني قال وكذا ذلك من شهد بدر من الملائكه ل نبی رسول الله و تعالی کم بدر دچ کم ملائک حاضر شیدې راغم افضل دی په ملائکو کې اغم افضل دی په څه کې لکتاس د مسلمانان په بدر کې وې نو اغم افضل غنې لہذا کم ملائک چې حاضر شیدې په بدر تم د افضل دی پڑھی ونم اقال قلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایلان ذر اللہ العذاب من کانا کییم ثم مبو عزو علی آماریم کرا چراؤ لیگی اللہ تعالی بی قوم بان عذاب من کانا کیم چراؤ لیگی نرسیب عذاب اعلاق آغا چادا چپدیگی ثم مبو عصو علی آماریم بی امدی پورتا کوری کی گی پکلو ما نصر دنیا عذاب آمی او ازدہ چراؤ پورتا کی گی نوی آبا چی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د پارا جزن یو تندک جلیو یقومو الیه النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اسلام باری سر ادری دا یعنی تل خطبہ دا خطبی پر وقی فلما اوزی علم انبر کلکی منبر کی خودلش جوکش سمیان علم جزعی انگواری دلداری تنی دا پارا مست سوت العشار پشاند آواز دا لسو میاشتو بلار بیوخی لسو میاشتو بلار بیوخی رغدی پر یاد کئی رضا غسی پریا دیکو حتا نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یده علیه نبی اسلام پای لاس کی خود فثا کنا تنی گور تنی جڑل نبی دم معجزہ ان پساں نبی تم اسلام پی لاس کی خود نا آرام سو و فی روایت ان فلما کان یوم الجمعہۃ قعد الاستنب تشرید وقت میں اعدا نبیو صلی اللہ علیہ وسلم عالمین بری نبیت صاحب ممبر کین است فساہت النخلا ننخلی چغکلی اللتی کان یخطب عندہا چنبیت صاحب چې پخواہ کی چیزنو فضو بیلا حتی کادت انتن شک دور حد تاقا د انته شکا قریب وا چې بس دا شې دللی ده دغه د ووج نه د ډېره جړه د ووجې اوفیې وا په حد سیاه جړل لکه د ماشو دا ساه لريکهه او تا د د پر سا وړ د پر سا ور ل فسه حد سیاه ح سبي نه دي چرغ لې په شان ده چغې د فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ إِسْلَام رَغَصَ حَتَّى أَخَذَهُمَا حَتَّى أَخَذَاهُ دَيْنِ ظَمَائِلِ نَزَلَ رَجُحَ تَقَلَّبَ جَالَتْ تَإِنُّ أَنَّ السَّدِي الَّذِي يُصَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ نَذِي جَنَلَ أَنَّ زَيْدُ الْكَرِيمِ نو انا نا یعنی نو انا زیدن کریمین اجرال زید فشاند بچید اسے ترابعرال آرانی پی عراساتی ها وقیعانی ها کعنا حب فلفلی سب ملاقی رئی فجعلت تا انو شو شو چېې جل نی نه سبي پهشان د جړه د ماوم نهدي یو سکه چې چپ کولې چپشکه مجرړکر بچې هو کې له هم مالتهواله دوواله حته سقرت نو تردي پورې چې دا چپ نو ب تعلا مع کا تسمع من او می اسلام وجه وله وجهبه وای ودي جړل دووجې د هغ نه چې دي کم ذکر اوورې نو هغه د دې په خوا کې زومان او د دې په خوا کې او سره له رښمانو دازکه چې دغه جاری وایي قرآن کریم په څه خپا کې اعلان ار ان الله تعالی فرض فرایزن ان الله تعالی فرض فرایزن الله تعالی فرایض مقرره دي فلات و زيو ده څه حدیث وره فلات فر زه فره د فلاتو ان ل تهوح د د حددوود د نپ لا ته ته دوه او نوبی د سراتته سرسلام ال لاره بل چې دود مکاره کرد تجاوتېمه کوئحرم اشیا فلاتن تهکوه الله چې حرام کردي دي نو هغې نهمتتیرو هغې بزتیمه کوئ سهاق تا نه شيیا او د زونه چپ پات شي د رحمت ل کوم د جه د رحمت نه به تاسو غیرره نانیم دغیر د نیستیان نهپلا ته بهسه فراتم هو چې الله د دې پاره چې رضا څرګرایي چې زديت د ما څخه مراد ده او د دې از ما څخه مراد ده او لري به بس التسلیم بلا تعیير بدون و كما يلي کومشان څنګه چې الله وي لاندې کې لري دا قاعده یاد ساتي قاعده حضرت لاندې کې دی هاذا الحديث اصل كبير من اصول الدين وفروعه دا حدیث قد الدين اصول او فروع کې زبردست قاعده ده فمن عمل به چا کې به عملوکو فقد په حاز على الصواب و امن من العقاب نصابو راځم کړو او د صدا نه په امن لئن من ادل فرائض څوک چې فرائض کې وقت پر محرم او د محرم روانتي او وقفایند حدود البحث عن او د حدود څخه چې دن ادريږي وترکل بحث عم ما غابرهم او پریری باغ دایره چې دن غیبي فقد استوفى اقسام الفضل ود اقسام د فضل چې دن اغه پوره کړل اور والی وا اوطا حقوق الدين الذين حقونه جل ارا قر قلنا شرائع لا تخرج عن هذه الانواع المذكوره في هذا الحديث ذكر شريعه دي اغه نو دي شريعتونه دي انواعونه كما ذکر شده په دې حديث کې دي حديث کې چې کوم دي قطاسو ګور کنه پرائز دي اباکاي نو حدود دي نه تجاوز نکاي چې دي حرام کړدي ناغه بچ دي نبيږيږي از یو لګيده حديثي پاکولګه ضروري دا مطلب دروي پدئ موند نبیستان تر وګزوی کړ دي نقول الجراد موند بچی د مولا خان خولل او پی روایت نقول معه الجراد مولا خان دا خاص قسمه مرغوب شان مانی براتلو مخکی قهتی ولا خان د مرغوب شان مانی اوه نبی وریا رسول الله علیه و سلم قال لا يقول المؤمن من يوفي واحد ملائکين یو مؤمن دا یو سورينا دعا کارتا حالکه او موگی بانی دو دل سوٹاکره نو خودتا لگا دو دل فدیر تاکره نو خودتا لگا دو لا یلدغو نیچی چریکی گی لدیر هم خلاسط اندریت ندی لا یکلمهم اللہ و یوم القیامة اللہ رب العزت پاسر در قیامت طرد بانی چیدنا خبری نکئی هم والله ور نه د رارحت په در سره ورو لالا ز ک نه به تاریفو کې و ذاونه ړیم راجلونلافض د مع بل فات هغه سړی دی چې زیات یوبو سره په میرا کې شتې په شړې نه اوو منید ل او د مسافر من کويکه کو ییم ن او د جوکلی وورجرورون بلغه سر باید غجلن ستن بعدآثر چې د مازیګر نروو د بل سره چې د نه شي باید کوي په الله چی لا خَذَهَا دِ کَذَا وَكَذَا پَالا قَسَمْ خُرِی چی داوالا دے ما پر دور دورا غستے او الان کی پاری نی اگز دی اگز ته کمی قربانیгран خرڅی تصدقو هغه تصدیق کوي او هو اله غیر ذلک الان کی د په غیر ددی باندې ایمان په دک کی نی اگز دی ورجل ابلا سره دی با امام سر بیا تو کی لا يو باو اله لذ دنیا بیات سر نک مگر د دنیا د پاره فین اعطاه منا وفاء نو که چری ور کی د دنیا نه دې پورواله کی لم یفی د دنیا نه ولا وفانا کوي وزن نفلد لجوری. اللہ <سؤال> دی ماتلوكی. اللہ دی متحد متحد ومتطقیه بیلے نفلد لجوری. نوولی فلد. دارا حدیث تنوید. دارا حدیث نتاولیدننن. دیت تران صورت نتاولیدنن. وحیر. وان رسیل آر وانیت رسول اللہ علیت سلم قالا باینا نفتتينی اربعون قالا باینا باینات اربعونی. اربعون نسانا قالا با رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بین النفقتین 40 دو نفخوں تم اسکی با 40 نی قالوا یا ابا هررا 40 یوما 40 یوما سو ثل رضی وی اذا شیخ رضی وی قال ابي تو پتنشتری دینو انکار کوم قال قالوا 40 سنه شیخ قال بی قال ابي تو ابي تو دغه ابي تو شفی ترل ابي تو ابا قال ابه تو ويبلى كل شيء من الانسان او زړيږي هر یو شه ده انسان زړيږي الا عجب الذنب دملا اړو کې نه زړيږي تي يركب الخلق پدي کې چې دن اغا دوباره پيدائش چې دن ا يركب الخلق د دې د خلق پيدائش ترکیب بد دي نه کې يثم ينزل ینزل الله من السماء ما الله بذ اسمان اوبر اوری پم بتو نہ کما یم بتل بکل راجی بدر غنی کی لګه څنګه چی بوٹی رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې او محدث القوم قوم تا بیان کہو جا او آرابی نباند چلالے فقالا متاستاوی قیمت بکل راضی فمازا رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم محدث نبی اسلام تیرے تو بس بیانې کہو فقالا باز القوم سمع ماں کالا ازنو کال خلق ہوئی چی وورید نبی رسول اللہ صلی د کوموي وسلم اغاچ دکم نو بدی اوگا نو آگا چی دووی نو زکی وقت سجوا برنکو وقالا بازن بازو بینا بللم یسما نید او ری درز دو آواز حتی اذا قضا حدیثو کردی پوری جنبیس نام فلا خبر پورکڑنا توجو توجو کئی قال اینا السائل وانی ساہ کم ځای دی <دیگر> هغه <اغطا> تاسو <پوش کرو> څنګه کې قیامت مبارکي قالا ها انا يا رسول الله جي دائمه قالا اذا زجعت الامانه کله چې امانه زیکړې شي فانتظر الرساله انتظار د قیامت دا کا قال كيف اذا اتوا اذا دمسنګي قال اذا اوس اذا اوسد الامر الى غير علي کله چې خبر اوس باندې نه اهل ته فانتظر الرساله قیامت انتظار کاه چې نه اهل مشران شي اما ملکی <سؤال> باج علماء وکړه ساعت نو راته نکلا متصاح این کلام کوي نو تدریس د نه اهل طوالش <سؤال> نه ګم خوک علماء نکړي که محتمی د نه اهل طوالش نه ګیا امامت د نه اهل طوالش نه بیا ایله شی وکړه کور دې نه اهل طوالش نه کور څه شي تباشي راوسګل امر لاری د پنځه د صابیا د نکلام انتظار کووایا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تاس ته خلق کو چیزن اغه ايمه برته موس کوي په ان صابول په لکم کچری حق رسی تاس په پر اجر دی او ان اختو کې ختشی په لکم علي نو تاس په پر اجر تی او وي برسلام ایبرسلام صدا کوي هو اللهم صل على امه نو دا امت استرشه ز پر د خلقو قال خير الناس للناس غره خلقو نو خلقو په پر يتون بهم په سلاسل في اناقهم اه داګه دی یا اتونه بهم په سلاسل داخلك و تا راشي په زنجیرونو کې او په ستونو کې حتی اتولې پیدای رسول اسلام تر دې پورې څه کې داخل شیل تا په ریسه مطلب دی وای نه کنه مطلب دا دی چې خلق چې دینه دا الله مؤمنان د پیدې لپاره پیدا کړی دي نو لړشی او مثال په تور باندې کاپرو باندې جهاد کی او هغه راولې زنجیرونه کې اوتړي تل تشراشی یوي چې جمعه ګوري مدرسه ګوري عالمانو یا شريه منقصه پته دی خویت اسلام کې حقونه نشته مونږم اسلام راوړو او مسلمانان اسلام راوړي یاتون ذېم چې صلات لري په اناتهم دی خو پهذرینو کې راوړي او ال ته حتا يدخلوا کې رسان حتا کې جاي ته کې شي واه کنه رولګي دکوګل واه الله خوشاليږي من قوم د قوم نه يدخلون چې جنت ته داخليږي او پهذرینو کې سمانه اي معنا يو سرونه خیت کریش و یقیدون و اترلیش سم و یسلمون اسلام راولین فیدخلون الجنہ و ستا داخل شی جمت داخل شی و نبی صلی اللہ و رضا قرارا احب بلاد بلاد احب بلاد احب البلاد احب البلاد الاللہ مساجد وام خفو ذائنو کی اللہ تعالیٰ تجمعتون دردی و ابغض البلاد الاللہ اسواقها او اب مبغوز ذو زہرونه الله تعالی تبارک و تعالی نو مسجد پروتون د الله انتصر اشکال ورانې شه څنګه مې وایي څنګه مې وایي دلته د مسجد نه مراد مسجد شیریه دي چې هغه ثواب به ګډېږي چې دي هغه ته مراد دي ورو ټول ځای نه د سجدي دي لیکن دابه په کې الله تعالی ته ډیر خوښته اله داسداري ولګې له کومه لګېله نامه صلی الله علیه پڑھی وایي سطره اونو قرده چل لئے لگا لا تكونن این سطاعتا اول من یدخل السوق طاقت ندیوی الول من یدخل السوق اول دارا چانچ بادار تورزی ولا آخر من یخروج منو اول آخر دارا چانچ بادار نوزی منها فإننا معارکت الشیطان دازای دا جنگ دا شیطان دیو بها ینصبو رایته دلتا شیطانا کول جنگ داود رئی اول زمان او دوستوزا ازدروزا نعم اطلب بیزرورت اصول با درد تاری برو رسول اصول ویدیو شیر اوالا او را شب بزرکی کینه بلزکین لرشا او کتا قرارتا اولونتا لرشا با انداری کینه او خم ازدارتا دنو با شکتا قوری خوریو کدر و با خوریو او سخرین او سخرین او سخرین ارادوا ان يفسحوا عن شرما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما ينسى السوق بلا اكل ما يقدم منها فيها بعض الشيطان فيها بعض الشيطان هذيك الشيطان عندي يجي وفرخ او بيجي كيفه طبك سيواش ايه وينو كليا كليا وما لكليا لكا كليا بقدر اول ولا اخره الله بن سرج سراج الله وان وإما رسول الله صلى الله عليه وسلم تو فرمایلی یا رسول الله غفر الله لك غفر الله لك قالوا ولك قال عاصم فقلت له استغفر لك رسول الله ایمان دې زم چې غفر الله ولک الله دې تا ارت مافي وزر رسل وي النبي دې چې والاك تا دې مل ما ولك ولك یا لکن ولک تا دی ولما اپ کی چت ماته ده سیوے قال عاصم عاصم وئی شاگرد گنه استاد نکڑ گیا عبد الله سے نہ وئی استغفر رسول الله اثر کی اے استغفرا استفعل بنا تعالو بھائی باب استفعال جب نام رو مفتوح نی مکسوری فوی وفتو لی او بابي استفعال لها او بابي استفعال لها انه استغبرا استغبرا لك رسول الله قال نعم و لك اغطى دي اتسخي دو تاتي بخانا وقتل ذا مولا مقتل ذا و تعالى مقتل ذا ثم تلا هذي الآية ايه قرآن لستك و استغبر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات او ثم مؤمن اللي هذا تعالى مقتل ذا دعوه دعوه علم في القرآن باني سنين ويروريه دا تک اور یہ قران کریم تم متوجہ شدید داسف قران پیو جس اگر اشکالوں کو تو روایت تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام مختریدا واستغفر لذنبك للمؤمنين والمؤمنات لیکن کہنے لے ضروری ہے کہ نہ ہاں وانا المسلم چاہیے اللہ نے قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مما ادرك الناس من كلام النبوه لولا يقين الداغنا چې لان لمندل دخل کو د کلام دو اومن نبوتنا اذا لم تستحف اصناما شئت کله چې حیا دې کینه بیا کاوه څه کوي بے حیا باش هرڅه خوهي کن سنګو بے حیا باش هرڅه خوهي کن تاسو دا کلمه دی او مفہوم یې دی اذا لم تستحف طب ارمشتا اذا فاتح کل حیاء ففا ما شئتا ما حال بینی ورسی دی بی ورسی دی بی ما حال بینی و بین رقوبها الا الحیاء فکانه ی الدواء لها ولیکن فکانه ی الدواء لها ولیکن اذا ذهب الحیاء فلا دواء <مس> ورب قبيحه ما حال بيني دیر کرته یو قبیح کار رکاوٹ ناراضی زما او بین رکو بیا او داری په کولو کې الا الحیا مگر حیا ورب قبيحه ما حال بيني وبين الركوبيا الا الحياء پکان هي الدواء لها ولا كن اذا ذهب الحياء فلا دواء داغه علاج به حیات او قبیحین د بچاو علاج دی او که حیا نه لږی نه بیا غره علاج ده نو کدی بین د بچاو چې دنیا غل نه پړیې بای پړیې پړیې نه نشه اولو ما یقضا بین الناس یوم القيامه اول هغه فیصله کور کیږي د خرقطرنه د قیامت پر په دبا داو د قطولو بارګی کیږي سب صبر کیږي لکه اوس وروزه کټګونه نه کیه اوس لکه کټګونه نه کیه نو مسلمانانو د وجدي کیږي عالمانو وجدي کیږي طالبانو وجدي کیږي عام مسلمانانو وجدي کیږي لکه دا کټګونه نه دی اور بدن دی تاسو کې اشكال اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه د صلاه ادي شپه دی اول بد قیامت پر بد نموزیت روز اول کې جا غدا زبور تاسو روزي محشر کې جا غدا زبوه اولي پرسشن نماز بوه ده محشر طرح بانه تدا بدن بده بالقل وده کیجي اول بده مستقرس کیجي اول بده مستقرس کیجي ادلتا سراله ادلتا سراله اشکال نشتي دن دو قسم حقوق ديو دي ده اللح حقونا دي بل ده غضيان حقونا دي ده الله تو حقنکی با اول ده مستفسکی کی لبندیاں تو حقنکی با اول ده تفسکی خپس دے اعتقادات سنی ہوئی عقیدہ بگتو لوکی ہر ہم سبحان اللہ رضی اللہ عنہ حاضریا تے پکار وچ ترائی ویری بیڑا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ملائکہ نور سے فرمایا طردان من نار ما پہ اول کال کی کلا 2000 ناو کې ریښتین خلک مخامون په 16 جون مړ باندې سخت ګرمي 16 جون جون, جون جولي اگست ګرمي شروع شي ورته 16 جون جون جولي اگست تک ګرمه دي دا د باندې د ثاني یو اوس د ثاني یو یاو د نور پیدا شوه دي وخلق الجن من مارج من نار blast the orner وخلق ادم من موصف لكم جسمه كذلك سبحان الله مما وصف لكم يا بدر يوسف خا ويهو ونهرج الله وانا قالا كان خلقنا خلق نبي الله القران نبي الرسول صلى الله عليه عادات مباركه عمل بالقران ويهو سبحان الله وانا قالا قال سو کې خو هي ملاقات دا الله تعالی <سؤال> احب اللقاء او الله د دوسر ملاقات او هي ومن کرها اللقاء لا نو کرها الله لقاءه هیڅ دما دې تشکل نه لالي چې مرقورت لري بدګنی فقلت یا رسول الله اكراهيه الموت دبد مگر په کله نه نه کروه او مود نه عارف ممکن نه کروه او مود قال ليس كذلك هذا نه نه ولاكن المؤمن اذا بشر برحمه الله ورضوانه مؤمن ذکر زیر ور بشید الله عز وجل الله عز وجل ور الله ته جنت نو احب لقاء الله دې وچ وسلته فلوي لگا لكن بل تر تف الله لقاء الله له ملاقات واين الكافر اذا بشر بعذاب الله وسخطه اذلج کلا بیانو او دغلی شي دللا دازاب او دغسي نه ڪري هليقا الله وکره الله او لقال الله ذلئ قوم بدغني او رسول الله صلى الله عليه وسلم موطكيفن موطكيفه اتيتوه ذو سكر عالم ازوره ليله اشبير عالم ملاقات نو سرکو خبر قران جمعه په قول ګوډي ویني دغه وجه سنت روانه او د جمعه تلسمه شي نو دا غور منکه موکب اتیکاپ کې په نوبیستا خو او اتیکاپ حالله ش لیم یکاپ کرد نه زرا حد ما او سره خبرې وکړي ت نهلوسم ان کللیو سممه کوم ته د پااسېدم دی انکر به چې لر شم پ ما سره پاسلو چې ما ورواړی که نه ما جماعه د الناس هغه ته کولو کنه تمرر رجلانی من الانصاری رضی الله تعالی عنه د تند انصارو ته ریدل چې زبتلونه فلم ما را عین نبی صلی الله علیه وسلم کله چې ای محمد رسول الله وروځه افسرع مجلچل تی وکلا فقال على رسلكم محمد رسول الله کې اے شاگردانو او زمان اصحابو انها صفیت بنت حیی دا زمان اصطاس مور او زمان قرولت صفیت دورے بلسوک نبی را غلی فقالا سبحان الله یا رسول الله فاکی دا اللہ را اے دا اللہ تیغم برا نو لگا ای ماشاءاللہ جیسی دیکت تے پاکی دیکت تے معلوم کھو نبی علیہ السلام دوست و قدر اے خوپ لبې وی وکړي چې شېردي بدګومانې راغلي هغه وی سبحان الله ومستبره کې بدګومانې راځي مشرب داتې چې دې بزان د بدنامنه نا. اټقوازه هټوم حدیثه علي كلام دې خلقنور مسله دا ده دا چې ځان باندې په تهمت نه ساتي شادوانه ش شک ورې یانسټه په دیوالی دی خبرګرام شیخ سید الله او بختی الله دی مغفور مرحوم چې نو په امر کنه ده سم شهري کله یا په سم او ماشالله هم ولالي زبردست ولالي دې با شي ستوي کیسه کوي موږ ورچکی کوله دوی ته کیسه کوي شي په خاندل تر په خاندل کنه چې سواله ده دوی یو کوله بلې فر خدا دوست دخذ اعتکاف په تور کې سبوڅ ته غني شندا تاسو راوولې دا هم ما مخې باب الاعتکاف کې ويلې په تاغه وقته ده نوي دې چې کله دې ستاسو په وخت کې اعتکاف د جناپو جماعت کې او د ځانګړې زنانو جماعت سره تړلی نو اوس چې کله دا وی مشکوک تر نقل شوی آیا اعتکاف نقل شوی دی کله دې نقل شوی نو کوم علما چې د جماعت پورې اعتکاف خاص نه وای نو هغه وای د جماعت نه د دې اعتکاف پورتم نقل شوی دی کولی شي لګا خو چې کوم ځینې د جماعت پورې خبرو نه شي کولای زړه کول د علما چې څنګه اګه نو بیا ستاسو خبرې کوم باندې عمل کې کمه معرفت د څه مطلب دا دی فاکثر خذو کې د اعتقاب د احکام د رعایت ډیر ګران نو بیا په احکام باندې کوم وړي او پاتې چې او پاتې دا خبره د الله دې ګانو چې بر نه تیرسته نه ځګلږي چاغه کې نه ذکرو کې دا هو کې نو لهوbeginning څخه لگا صحابه وی کوله جی او هغه دا رات یې یورو دې ورته چې په ضیاخت سره د سې تاسو ورې لیو په ضیاخت سره دې خبرې کوله په مجلس چې د شېړې په مسله زمونږه یو سیکل و غوم لاړو اول ولادي دږي کوي بابا الله سبحان الله واخت الله او ګډي وکړه الله اکبر یو غږ دې تاسو را چې تاسو نارాలే لېما <سؤال> ته وی چې ویلا مرشید تاسو سره دې آله مخکپلند راتلم خواس لري خلګي راغست دي غربند زبريني دي یوګره ته ټلو ټلو تاسوګه دا نه جوړه دي تاسو ته election دې تک کثیره ته وی چې پتا وسو کې سره یې خو چې आवाज کوله بیره صالح خلق را ما دي سبحان الله په انشې خبره ماري شوا زله گئی یا پکې سپور پات ني پور چې کابل وام وي الکو <سؤال> روږي مزبروته را تاغونه دي بس اته کړو دې کپړې دي پد توحید مسله ته پښتو شي دي پد د دې دا تورې د دې شي پد د مورو طلع په خونه دا لکه دا الله د توحید ترګه ذکر کیږي الله اکبر سبحان الله دې کې بل شي کا برګام شي څوک کېناستو احمه درس کې کېناستو دې خبر اوري درس کې خبر اوري دې مار دیګا خبر اوري دې زموږه داګه دې کوم دې دین دا بل داګه راځوږي دې نه مخې بل وځي اذا کراچی کې یو سيټ تي بريلي مو اچي ته فلم مو ته سيټ فلم هغه زما تقریر دي نوم کې نیوارو سره کوم گاڑی کې لاو ډريو راغو ته پکره لاوله چې لاوله دي بس الله غو لا کړو من کړو زو ابو پیرش امام رحم الله سره رب تعالی کو عزت مرتضی احمد رحمۃ اللہ علیہ او صلی او گاڑی راوستو چا یې سره وي چې تا گاڑی راوړل امو دي یراتے یہ اللہ پر دربار کی بوواں دربار پر دربار کی بوواں چھما دل چیزن گاڑ ورکو دگاڑ نہو یوتری چھما رمت لال ہرتو چھوالا کان یی گاواست زابرستم فرشتے بنی واری ایولی ویدی نہ ہکھن می اللہ نہ وقت لے وے سخت تکلیف ہو چھ ہجوڑ ورشی سخت تکلیف بس گاڑ په درته کې راځم چې هغه باندې او دلته <سؤال> سره خپل <سؤال> قرضره بنوخه تاګارې به خرج کوه قاتل د روپې باندې څه خرج کوه خرج نکوه هغه په شی مدرسه کې چې دن اغه ورته لې اته خبر چې جګاره مدرسې باندې به خرج بلی راولې کو نو چې سره کمې مم بګمې دې دی وتا داو اوسو مڅې دې نه بوتلې دی راګاره نو علي عارف توحمت په غزان نه لري کوي بیان یو کو وی دا ووري وی دا تاسو حالا ولګيږه كون نه غېنه حالا رښتیا کوم چې ته چاویری د شاپور شه ګاډ مشره کبرګر شه شه ګاډه وی دا شخص ته جوابات کړه توغره شه کبره جواب تا وره او ګاډه شه وی اے وې زماده الله ربو پرې پزات bale دا اعتماد دي او د ژوند دي چې شاپور شه څنګه جازغوري په شاپور پورې جازغور دی واکه تختلنده ماته تختلنده او واکه چې شاپورشه بغاډنه وکړه شاپورشه بدا کړې په تقریبا یې زما غاډي ته ضرورت دی زما سره واړم بیا ريورساته واړم تیر نه پیدا لګرانی او تیر په کې دل لا چرواړی وې زو چې تزم نه شاپورشه به تل نه انده ته چې تزم دروازه کولاوي شي چې نه مړدار چې بیا راځي ګم کولاوي چې شي کوشه راځي کې راځي سره واړم یو د غاډي ته خطر دا انګور نی انګور هغه ډیر مزدار راځندو هیڅ څه دی هغه ته تاسو په پاکستان کې د یو فرما چې لا کې کوته کوې دا پرسته کوي هغه دې پرسته دې وروسته دې وره هغه به تر عجیب شخصیتو تقریر وکړه چې د دې کې سوپې پیشې په تقریر کې دی یا دې کورسې کې څنګه مو بڅلაფه چې نو انتظام کوو لږ ووته او که ستاسو تر الله او د نړۍ کبر کوته او د ټاکو ټای کیرا سم الله اجيبا دي بخوري علا رښت کوو علا ها ویتري په دې موزه کو چې موزه کو د سنت په جماعت راور او د دعاو کو لوي مراته نو الله کو چې تا خدای غرض کبي دتي د اس کا رو موجه زموږ په حافظ دي د دنیا په کارونو کې ساده او پامورو نه پېدو د زمزمګر ویخل کو ورستی شاپور شهناز کو درو سره تر پسته جمع کر دعا وکړه بنا کړی دا ذکر مړای نه وایي نه وایي مې چې دا مقاله په دې انګلیسي به زړه پچې نه لا کیږي یې کرا چې کناستم او قص دام بالله سی فوتوره په شنو کې را ورزاو अबे पकोस है कि ना तो विलस्टमेंट हमें फॉर्म गल्लारा दो चित्त ना पक्की तो मुशिक और बिच इबूत ना गए अभी मैं अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये फालतू की नहीं है सौदा ये विदबियानो मुसलम जोला यो किताब उन्होंने दिया जी जोला वो तरी तबलिगया इमाते ये के बयान कहो कि د چاغېر طاره کې دا، د مکیان شریف نو صحو شوه او غلطات هم تاو رجول له سرونو ټول پورته وی دي شیخ سیف وی دي شیخ سیف چې تاسو څنګه بهار شروعونه نه مې مریضان دا د دې مریضانو دا شروعو یعنی څه خبره باندې دا د سیوی ای شي یو داسوس دا سیوی چې هغه درد درد وی عین کې درد وو مګي بډې رسر کوله دا او دې مون اور و پرځیدل ته دې نه خبره کړل قالار اسلیکوما قالار اسلیکوما قدم نشي اورږي له ونه د سفيه دها تاسو سبحان الله یا رسول الله نبي اسلام توجهوا الى وجب واي بين الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم لين صان د بني ادم شکم دې کې ویني شیطان سره د نګریږي راګریږي مګي دې و اینی خشیتو ایقذف فی قلوبکما شرہ. زویا ری دما جرستان سبق زنگو کی شروانا او قال شیعن یا دا سوید چه ایقذف فی قلوبکما شرہ. تحمید بس کروائین. تحمید بس کروائین. بس کروائین.